Їх участі у виборчій кампанії з боку держави Принцип неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування Обумовлює існування таких інститутів виборчого права як увільнення кандидата від виборчих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи. Кандидати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або притягнуті, до кримінальної відповідальності, заарештовані або піддані заходом адміністративного стягнення, що накладається у судовому порядку, без згоди відповідних державних органів. До того ж, особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз або шантажу, Вільному здійсненню громадянинам України право обирати і бути обраним. Вести передвиборну агітацію публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підлог виборчих документів. Неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення виборчого законодавства несуть відповідальність, передбачену цим законодавством. До певної відповідальності притягуються також особи, що опублікували або іншим способом розповсюдили завідомо неправдиві відомості про кандидата. І нарешті, принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їх об'єднання, трудові колективи, довірені особи кандидатів, мають право вільно і безперешкодно обговорювати програми кандидатів, їх якості, а також платформи та програми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули. При цьому дозволяється вести агітацію як за так і проти кандидата у всіх засобах масової інформації. У свою чергу, кандидати – також мають право на зустріч з виборцями, як безпосередньо, так і через довірених осіб. Кандидати можуть здійснювати передвиборну агітацію в будь-яких формах, будь-якими засобами. Окружна виборча комісія, органи виконавчої влади, засоби масової інформації та комерційні структури, за власним бажанням надають кандидатам матеріальну допомогу у проведенні передвиборної агітації. Глава 15. Порядок висування кандидатів у народні депутати. Закон України про вибори народних депутатів України від 18 листопада 1993 року. Окрім принципів виборчого права, що вже розглянуті, цей закон регламентує, що вибори народних депутатів України можуть бути черговими, позачерговими, достроковими, повторними, а також замість депутатів, які вибули. Рішення про проведення чергових і позачергових дострокових виборів приймає Верховна Рада України а про проведення повторних, а також замість депутатів, що вибули Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України. Чергові вибори призначаються протягом 44-го місяця з дня першого засідання Верховної Ради України і не пізніше, як за 4 місяці до дня їх проведення. Вибори призначаються на неділю або інший на робочий день, про що повідомляється